את כל אשר תאמר, יינתן לה, לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגז, סריס המלך, שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך, ונקראה בשם. ובהגיעה תור אסתר, בת אביחי לדוד מרדכי, אשר לקח לו לבט, לבוא אל המלך,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 וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר. והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. ובהיכווץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי,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 וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך.